България отказва международна закрила на белоруския активист Андрей, но той се бори да остане и да не бъде разделен принудително от своя съпруг Алекс. Добър ден, казвам сега на Алексей Бачински. Здравейте. От Русия и на Андрей Саром. Здравейте! От Беларус. В студиото е и колегата Ангел Григоров от новините, който, както знаете, познава добре отвътре и отвън руската политическа идейна сцена също така и състоянието на човешките права в Руската Федерация. На Ангел ще разчитам и за превода в ефир от руски, ако се наложи, въпреки че Алексей разбира български говори, тъй като от известно време живее в България. Но нека първо да попитам а, Ангел а, за да обясним на слушателите как стигна историята на Алексей и Андрей а, до нас, до студиото на Хоризонт, до обед а, и до Хоризонт всъщност. А, добър ден, уважаемите слушатели и от мен. Средата на март месец, както всички знаем, имаше президентски избори в Русия които аз отразявах аз отразява гласуването в София в Руското посолство а срещу Руското посолство имаше и протестен митинг на хора с опозиционни възгледи и противници на режима на Владимир Путин Там се запознах с Алексей докато, събирах, докато интервюирах хората готвех репортаж за новините впоследствие се свързвах, свързахме и във Фейсбук и преди няколко дни той ми написа за своя проблем потърси съдействие аз съответно ти написах на теб и така всички заедно сме в студиото на Националното радио. И всъщност какъв е проблема? Алексей, Андрей, какво всъщност става с вас и има ли наистина вероятност, риск от връщане на Андрей в Беларус въпреки неговата опозиционна дейност? Uh, а, много за покана. Э, uh, к сожалению, я что говорю русские, за что-то я вам толком много практиков болгарский, и благодаря мне на Ангела за привода. Uh, да, есть действительно большие риски для меня возвращения в Беларусь. За мной голям риск, до да буду Беларусь. Uh, и мне очень жаль, что агентство, uh, за беженцы, за, бе за беженцы, э, uh, не возможно не полностью опонимаят ситуация с правами человека а, в Беларуси и насколько велики репресии. А, много съжалявам, че Държавната агенция за беженците не разбира до край проблема с човешките права в Беларуси. Но всъщност на вас ви отказаха. Вие искахте да получите статут на пребиваване в България и получихте отказ от Агенцията за беженците. Така ли? А, да, я приехал сюда 7 декабря 22-го года. След за моим супругам. -го а, след за моим супругам. Ой, за, след за супруг? А, и так же подал а, просьбу а, а, а, в агенцию а, за беженците с моей историей, потому что а, у меня тоже есть своя история и свои риски как те риски, которые я, разделяю, риски Алексея, которые я разделяю с ним, как его съпруг, так и собствените риски по поводу моего участия в политическа деятельности в России и Беларуси. Аз имам също своята история и своите рискове, както и моя съпруг Алексей, защото аз също съм участвал в политическия в политическия живот и в Русия, и в Беларуси. От кога сте в България? Сега задавам този въпрос на, Андрей, защото разбрахме, а, на Алексей, защото разбрахме, че Андрей идва след като Алексей вече е в България. А, извинявам се, че ще говоря руски, не български, защото много се притеснява в момента и благодаря Ангел за привода. А, Когда началась война в Украине, мы стали обсуждать, что нам обоим стало максимально небезопасно находиться в России или в Беларуси. И я получал годами угрозы, как журналист моего издания, как и все мои коллеги. Это были и анонимные телефонные звонки, и письма. И после начала войны эти анонимные звонки участились. Если раньше это было раз несколько месяцев, то после начала войны звънки начались раз в несколько дни. Само отваряме разкоба и казвам, след това ще преведа това, което каза Алексей. Той е колега в Русия, в Москва, работил в опозиционния сайт каспаров.ру, който, както всички опозиционни медии в Русия, беше закрит след началото на войната. Преминавам към превода. Алексей каза, че когато е започнала войната, те заедно с Андрей са обсъждали войната в Украина, разбира се, къде да отидат, тъй като би било небезопасно и в Русия да се намират, и в Беларус. И нещо важно, което каза Алексей, той във връзка със своята журналистическа работа е получавал анонимни заплахи по телефона, след които са, особено са зачистили след началото на войната в Украина. Наш э, сайт был заблокирован даже не после начала полномасштабного вторжения, а в 2014 году, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, всего того, что мы старались объективно э, освещать ситуацию и занимали позицию не кремлевскую, естественно, то есть наше издание было давно заблокировано. Всъщност, нашият сайт беше блокиран не, пре, не след началото на пълномасштабното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, а през 2014 година след анексирането на Крим, защото ние се опитвахме да отразяваме събитията обективно и не заехме прокремонска позиция. Сайта се казва kasparov.ru, Има ли връзка всъщност с световния шампион по шахмат, <сължен> Гари Каспаров, който знаем, че е един от ключовите критици на режима на Владимир Путин? Да, совершенно верно. Ето е, е, е издание Гари Каспарова. Да. да, това е изданието на Гари Каспаров. Добре, разбрахме, че Алекс работи като журналист и е работил като журналист и в Русия до момента, до който всъщност това става невъзможно за независими, и свързани с Кремъл издания, но да попитам Андрей с какво се занимава, Андрей от Минск, от Беларуск. Я получил образование как дизайнер, работал как дизайнер, как иллюстратор. Потом у меня была небольшая студия керамики, я занимался художественной керамикой. Ну, сейчас я могу сказать, что я дизайнер, художник, иллюстратор. Получих моето образование е дизайнер, работих като дизайнер, имах малка работилница за керамика и занимавам се с илюстрации и, и мога да се определя като художник, дизайнер илюстратор. А от кога се познавате? Къде се запознахте? От колко време сте заедно, а, като семейство? Мы с Алексеем познакомились, когда я еще был студентом. Это было в 2009 наверное, году. Се, как студент, беше през 2009 год. Мы жили в разных странах, в разных городах, но общались, приезжали друг к другу. И летом 2011 года, сразу после окончания университета, я переехал в Москву к Алексею и с тях жили вместе с семьей. А, живяхме в различни градове, съответно Минска и Москва, а, но въпреки това общувахме Ходехме си на гости и от 2011 година аз се преместих при Алексей в Москва. Тоест това е едно много дълго време. А, всъщност, вие имате ли сключен някъде брак, защото ние знаем, че България не признава еднополовите бракове, но много страни в Европейския съюз ги признават и там е напълно законно сключването на подобен брак. А, да, у нас е официален заключен брак в Дании. Мои его заключили в 2014 году. Да, имаме официално, официално сключен граждански брак в Дания през 2014 година. А, таким образом, мы уже 10 лет в браке, а живеем вместе, наверное, уже почти 14. А, живеем вече 10 години, сме, живеем като семейство, имаме сключен граждански брак, а заедно живеем от 14 години. Смятате ли, че по някакъв начин сте направили грешка, идвайки в България след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина, тъй като България, пак ще кажа, не признава еднополовите бракове и, и на практика вашия съюз тук няма тази валидност, която ви е нужна, например, за... Mm -hmm. Решение туна по а, мы почти каждый день думаем про это, к сожалению, а, но когда мы сюда ехали, мы понимали, какая ситуация здесь, понимали, что Болгария не признаёт однополые браки. А, к сожалению, я должен сказать, что беженство – это, как правило, не история выбора какой-то более хорошей страны. Это история про то, чтобы втиснута въкно възможности, катое е очень узка, и катое е очень быстро закриваето. Идвайки сам, ние много добре знаехме, че, пол, че еднополовите брак, бракове а, не, не се признават в България, но когато си бежанец ти нямаш голям избор, а трябва бързо да се възползваш а, от а, малкото възможности, които ти се предоставят. Да, Това не е въпрос на избор, Да е въпрос на избор, Андрей. да отидеш в по-добра за теб или не, не толкова добра за теб страна. Uh, да, к съжаление, я должна сказать, что и для граждан России, и для граждан Беларуси, на тот момент уже были большие проблемы с получением ВИЗ, в том числе из-за санкций введенных. А у нас было очень мало времени, мы боялись, что закроют границу, Uh, и Алексей получал угроза постоянно uh, и мы понимали, что нам надо действовать очень быстро uh, возможно, что у нас не больше недели uh, Също така м вече а, беше, а, имаше проблем с издаването на визии за граждани на Русия и Беларус, включително заради въведените санкции Алексей постоянно получаваше заплахи и ние разбирахме, че трябва да действаме много бързо и че имаме не повече от седмица за реакция. И сега към това решение на Държавната агенция за беженците, всъщност, Алексей Вие сте получил статут. А, така, да, агентство, агентство по делам беженца в България предоставило мне статус беженца. Да, Държавната агенция за беженците ми предостави статут на беженец. Лесно ли беше това, защото а, сме стигали до много случаи на а, граждани на Руската федерация, кои, които търсят на практика политическо убежище в България, но имаше решение на Държавната агенция, че няма проблем с демокрацията в Русия. Във вашия случай имаше неопровържими доказателства, включително и това, което разказахте за изданието, за което сте работил, така ли? А, да, мы тоже знаем про случаи отказов а, беженцам из России, людям с очень сериозними кейсами, с доказанным преследованием в России, а, К сожалению, когда агентство по делам беженцев э, дает положительный ответ, э, в нем не говорится о том, э, какие именно моменты их убедили. Поэтому я не знаю, почему так получилось, но я считаю, что мне очень повезло... Э, и очень несправедливо, что другие люди не получают статусы. Э, моя гипотеза в том, что я журналист, возможно, дело в том, что боятся огласки. Э, насколько мне известно, другие журналисты, также попросившие об убежище, получили статусы. Тем не менее, их не получают активисты, у которых не меньше рисков в России. И мы тоже стараемся следить за этими историями. И некоторые из них не укладываются в голове. Например, разделение кейсов матери несовершеннолетнего ребенка. А, всъщност да, знаем за много случаи при които Държавната агенция за беженците отказва да предостави такъв статут на хора, които имат сериозни основания за това и чието връщане в Русия би, би, би означало голям риск за тях Моята хипотеза казва Алексей, е, че да, проверявам и че получих такъв статут. И моята хипотеза е, че това е защото съм журналист. Много и други руски журналисти са получили такъв статут. За разлика от активисти, които, а, които, на които се отказва, а, има много а, странни случаи, в които включително майката се разделя от детето. И аз тук ще кажа името на майката. Това е, това е Ирина Дмитриева. Нейният случай също е много интересен и може би си струва да му се обърне внимание. Да, и нейната, след... и Впрочем, нейна, нейното дете. В Хоризонт обед следим този случай също, а, така че сме напълно наясно с, с това какво, какво се случва. Връщам се на този елемент. А, вашия брак а, е сключен в Дания. А, това не е брак, който изправя българските институции пред, т.е. вашия съюз не изправя българските институции пред твърде сложна задача на те да го разрешат. Това е а, документиран съюз в страна-членка на Европейския съюз. А, по каква линия върви а, вашата защита, Андрей? А, изобщо, имате ли надежда, че а, българските съдебни инстанции могат а, да а, накарат Държавната агенция за беженците да преразгледа своето решение? А, я надеюсь на это, мы будем Надявам се, ще се борим. Мы будем борот с используя все возможни методи и внутрибългарски и наднациональные. Ще се борим като използваме всички възможности, както вътре в България, така и, и, и извън България в рамките на Европейския съюз. А, потому что мы знаем, что мы имеем пълно право. Защото знаем, че имаме пълното право. А, бъд, не бъд как да севия, не бъдем разделени като семейство. А, потому что есть а uh, Европейского союза. Има разъяснения на Европейский союз, uh, а говорит о том, что, э, uh, что се казва че, а uh, даже если в стране не признают однополые браки, даже куда страна не се признавает двом полугите бракове. Uh, но речь идёт о беженцах. Но става дума за бежанци. И у них а, заключенът на поле брак. И те имат еднополов брак, сключен. А, да, то етат брак поле брак дошно признаватся как е обичния брак. То този еднополов брак трябва да се признава като обикновен брак. Сега, а, един от последните ми въпроси ще е това. Кое е по-рисково за вас а, при връщането ви съответно в Беларус или пък в а, Русия? А това, че сте част от гей-общността, от ЛГБТ и кей-общността или това, че сте политически опозиционери? А, это нельзя разделить. Это общие риски. А, для меня очень опасно возвращаться в Беларусь, а, потому что я принимал участие в протеста в 2020 года. А, я на самом деле не знаю... А, как много знаят прета в България си час? Това е... Не, не могат нещата да бъдат разделени. А, във всеки случай за мен е много опасно да се върна в Беларус, защото участвах в протестите, антиправителствените протести през 2020 година. Не зная какво знаят в България за това. Да, но а, в 2020 году, когда это происходило, а, мне кажется, что весь мир смотрел прямые трансляции наших а, мирных маршей протестов. А, през 2020 година струва, се, струва се, че целият свят гледаше нашите, наш, нашите мирни протести. А, и эти мирни и легитимни протести были потоплены в крови. И тези мирни, легитимни протести бяха отдавани в кровь. Ааа... Очень много людей э, было избито, задержано. Э, Но в пребитие, э, они получили 10-15 суток, несколько месяцев э, в заключении. Многие люди продолжают сидеть. У нас огромное количество политических заключенных. Uh, много хора получиха по 10-15 uh, денонощия арест. Uh, някои хора до ден днешен uh, седят. Uh, uh, uh, uh, седят. Uh, да, да изтърпяват при следи, да го кажем. Най-коректно. И <laughs> Най uh, uh, and, всъщност в Беларус има много политически затворници. Uh, и надо сказать, что у нас продолжаются политически преследования, а они не заканчивались все эти годы. Uh, политическите, политическите преследования не с продължават и до днес. А, и а, полиция продължават фотографии, видео с 2020 года и искать лица разпознавать искать участников и задържават их. А, полицията продължава да, из, да издирва чрез видеозаписи, чрез снимки, участниците в протестите от 2020 година и да ги арестуват. Добре, а, знаем а, това знаем, че има и а, изтезания на политическите затворници. В Беларус. А, Имам обаче последен въпрос, молба за много бърз отговор. Какво е отношението към вас като хора, идващи от Русия и Беларус в България, отношението на българите към вас а, и като а, представители на гей общността? В целом у меня очень позитивна опыт общения с болгарами, прекрасные люди. Имам положителен опит от общуването с българите, прекрасни хора. А, конечно, не могу сказать то же самое про некоторые институции. Не мога да кажа същото за някои институции. А, но я не уверен, что у меня очень большой опыт общения, потому что, к сожалению, должен сказать, что у меня серьезная депрессия я мало общаюсь с людьми. Не могу да что че а, имам голямо опит общуването, защото се намирам в депрессия и всъщност общувам малко с хората. Алексей, за вас? А, у меня тоже очень положительный опыт общения с болгарами. очень многие люди помогали, у нас появились здесь друзья, но, к сожалению, в агентстве по делам беженцев отношение к белорусам крайне негативное. Только сегодня наш друг из Беларуси получил отказ по своему кейсу, а он был в штабе Виктора Бабарики. Э, наверное, в Болгарии тоже знают про Марию Колесникову, которая до сих пор сидит без возможности связи, возможно, подвергается пыткам. Мы не знаем про судьбы этих людей. И человек с кристально понятным, ясным кейсом, у которого имеются уголовные преследования, получил сегодня отказ. И это очень сильно беспокоит. Да, също има много положителна опит от общуването с българите, но за съжаление трябва да кажем, че Държавната агенция за бежанците или по-бежанците продължава да отказва на хора, като които днес е имал отказ на беларуски опозиционер срещу когот, който е бил в щаба на... Виктор Барико и, и, Мария... Виктор... да, и Мария Колесникова. А... А... Ясно. А, още случаи, които ще, на които ще обърнем внимание Ангеля, така излиза. А, и отново да кажа, че поканата ни, отворената ни покана към Държавната агенция за бъженците с разяснения по това, а, как анализират ситуацията в Белорус и в Русия а, стои на масата, така че ще бъдат добре дошли, за да дадат отговори, как постановяват подобни откази и какви са всъщност основанията им в тези ярки случаи. Много благодаря Алексей Бачински, Русия и Андрей Сером Беларус, за споделянето на вашите истории. Благодаря и на колегата Ангел Григоров за контекста и право да в ефир.